Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiyai wal mursaleen Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'een Wa menihteda bi hedjihi, wa stan e bi sunetihi, ila ja umidin. Nëndërruar shikuhës, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Gëzojmë që jemi për sërinë e emisionën ton, qytetrimi i vlerar. Ishim duke folë për shtylla të qytetrimit islam. Dhe sot me lejnë Allahut dhe të flasim pak për nje vleret cita shumë e rëndësishme për të ndërtuar një të qytetrim i cili është me të vërtet qytetrim i vlerar në edhim se Allahu subhanahu e tala ta nuk e ka kryuar njëri unë që të jeton i vetë muar. Allahu e ka kryuar ata që jetëa e ti të jetë brenda bashkësisë, brenda një qoqërije ku njerëzit jetojnë njëri me tjetin, njëri afer tjetrit dhe njëri duke u badafaquar me tjetrit. Përndaj, Allahu subhanahu e tala, ta prej neve kërkon që jetëa jonë për të qenë jetë harmonike, jetë ku nuk dominon për drejtësia, por për kundra si dominon drejtësia, kërkon që ne të instalojmë një vlerë e cilë o shumë e rëndësishme që jeta shoqirore të merë kahjen pozitive, të merë kahjen e zhvillimit, kahjen e cilë e qonë drejtë zhvillimit të vlerave tjera pozitive për të cilët ka nevoj shoqiria e cilët dëshiran që të ndërtohat. Dhe të flasim sot për atë Vler e cilë është vler e dashuris të cilën e installon islami në shoqerin islame. Ajo dashurim i ka disa kategorit e vete. Êshtë dashuria e Allahut ndaj robërve të ti, Êshtë dashuria e njëriut ndaj Allahut, subhanahu e tala, Êshtë dashuria e njëriut ndaj pegamberi sallallahu aleyhi ve sellem, Êshtë dashuria e njëriut ndaj muslimanve, është dashuria e njeriut ndaj vendeve dhe ndaj kohrave të caktuara. Me këtë këto, do të mundohem që ti përmendi duke do është që ta instaloj një piknisje të rëndësishme në jetë e njerëzve. Do më thonë që gjdove prim i muslimanë, gjdove prim shoqiror i muslimanë, duke që të synon drejt asaj që njeriut tjetër apo bashkësia në përgjësi të largohen nga rruga e gabuar dhe të afrohen pran Allahu Subhanehu e tal. Përndhej, dashuria e ndon Allahu Subhanehu e tal, ndaj njerëzve është një element i rëndësishën në qytetrimin islam. Allahu Subhanehu e tal, kërë fletë për besimtar të thot, ju hibbuhum vë ju hibbune. Ata i do Allahu gjeleshanuhu edhe ata eduan Allahu Subhanehu e tal. Dhe në është një pohim ku Allahu të regon se dashuria e ti është apo i përket atyre që janë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala në të njëjtën kohë këtë dashuri e shprehin dhe e shfaqin besimtarët në Allahut subhanahu wa taala për shkak të bindjes se Allahu subhanahu wa taala është ai i cili e meriton dashurin tonë ne mund të flasim për dashurinë e njerëzve ndaj Allahut si një obligim por para se të flasim për këtë duha të theksej se është fakt se edhe Allahu i don njerëzit Allahu i dha ata që ambesintar, adha Allahu i do ata që munden dohen apo përpiqen në rrugën e Allahut subhanehu ve teala dhe në ruktimin e tyre drejt shpilibeve të Allahut në xherat. Allahu subhanehu ve teala duke i përmend disa kategori të njerëzve që i do dhe me të cilët është i kënaqur thot was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar. Ata të parët dhe ata që garuan që shpejtuan prej muhajgjirve, prej atyre që u shpërëngunit, dhe prej ndihmësve, ensarve që i pritan muslimant në Medine, u aledine të bëuhum bi ihsan, dhe ata të cijet erdhën pas tyre, dhe në mënyrën më të mirë, endoqen rrugën e tyre. Radi Allahu anhum, moradhu anhum. Allahu është i kënachur me ta, dhe ata e në të kënachur me Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa addelehum gjennatin të gjri tehtë e halë anëher, dhe për ta, Allahu që e shanëhu për ta, ka përgaditur, kopshte, ndër të cilëve rjedhin lumenjë, khalidine, fiha, ebeda, ku dhe të qëndrojnë për gjithmonë, pa fund. Dhali kelfauzul adhim, kjo me të vërtet është një fitore e madhe. Përndaj, islami në mësonë, të jemi të vetëdijshëm për dashurinë e Allahut subhanehu ve teala ndaj neve. Kjo dashuri e cila ka dy elemente, elementi i parë është nga dashuria e Allahut për llojin njerëzor dhe nga mëshira e tij ndaj neve ka dërguar pejgamberë që na kanë drejtuar në rrugën e drejtë, që na e kanë treguar rrugën e shpëtimit në këtë botë. Dhe si të veprojmë nëse dëshirojmë të shpëtojmë edhe në botën tjetër, gjithashtu edhe dashuria e cila është rezultati i angazhimit tonë, i përpjekjes tonë në rrugën e Allahut subhanehu ve teala. Kur këna që të lau meneve, atër e kur të dëshmojmë, jetën tonë si besimtarë, duke ndjek rrugën e atyre të parve, atyre që sakrifikuan, duke u shpërngullur, nga mejka, për në medine, gjithashtu e duke ndjekur e rrugë, rrugën e atyre, të ciet i pritën, dhe në mënir të vëzërore, e ndanë pasurin e atyre me muhaqiret, dhe e treguan, e vërtetuan besimin e atyre, edhe atër e kur kishin nevoj, vole, Kishin nevoj, ata ishin te gatshëm pa hir te parimit te vllazërisë, vllazërimit islam, për hir te parimit te bashkimit mes muslimanëve dhe unitetit mes muslimanëve, e sakrifikuan pasurinë tyre dhe ndanë çdo gjë që poseduan. Për këta njerëz Allahu ka përgatitur xhenetët, kopshtet në të cilive, në të cilëve rrjedhin lumenj dhe me të cilët është i knaqur Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu, prej dashurisë së cila stimulohet, motivohet dhe instalohet nga islami si një qytetrim është dashurije kryesore pa të cjet nuk eksiston një jet e mirëfilt njerëzore qofti individuale apo qëqërora që ajo është dashurije në dhe Allahut subhanahu atal Allahut Gjereshanu prej neve e kërkon që ne tashfaqin dashurin ton dhe Allahut subhanahu atal sepse qdo gjithë që posedojmë është dhonë ti, është dhuratë prej Allahut subhanehu ve teala, është mirësia e tij, dhe ne ndoshta nuk e kemi merituar, por Allahu subhanehu ve teala na ka pajisur me shumë të mira. Dhe nëse mundohemi çti numrojmë mirësitë e Allahut, nuk do të arrijmë ti numrojmë. Prandaj Allahu subhanehu ve teala flet për një kategori të njerëzve, të cilët nuk janë të vetdijshëm për mirësinë e Allahut xheshan. Për begatitet e ti Dhe sa i numrin e njerve që i nxjerrin nga Allahu, ata që i marrin ndërsjellësi nga dikush tjetër, ata i duan ata siç i duan Allahu. Dhe prej njerëzve ka ata të tillë, të cilët e barazojnë dikë me Allahun xhashan. E ngrihin dikë prej krijesave në pozitën të cilën e meriton vetëm Allahu subhanahu wa taala. I duan ata siç i duan Allahu. Edhe i duan ata ashtu si duhet që të shfaqet dashuria vetëm ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pasta Allahu gjështë anë thotë, «Wa lëdhina amenu, është dhu hubben lillahë». Dësa ata që besën, në realitet më shumë e duan Allahun, subhanahu wa ta'ala. «Wa lëutera lëdhina dhalemu, idhjë raunel athab, anë lë kuwëta lillahi gjemiha, anë Allah është dhidhu lë e idhë athabë». E po ti kishe pa ata, zullum qarë, ata të padrejt, kur dhe ta shohin, fuqin e Allahu, subhanahu, et al. Do të kuptojnë se me të vërtet tërfuqia i të konë Allahu Gjeleshanu. Kjo është kaku pse ne duhet të duham Allahu Gjeleshanu. Sepse qdo gjithë që ne është në këtë bot, ndodhë në urdhinë në me caktimin e Allahu Gjeleshanu. As gjithë së ndelë nga caktimin e nga fuqia Allahu, subhanahu, et al. Për ndaj, nëse dëshirojmë të arim të këndonje e mil në këtë bot dhe në botën tjetër, ma e logik shmja është që ne të drejt pas drejtim Allahun subhanehu ve te ala e da kuptojm se kete do ta baim me dashuri me perule dhe ne nshtrime te Allahut subhanehu ve ala sepse vetem adhurimi quhet adhunim ku njeriu i perulet dhe i nshtrohet Allahut dhe eshan duke zbatuar obligimet e Allahut eshanu duke ularguar prej ndalesave qi ka vendosur Allahut eshanu me perkushtim dhe dashuri dhe frik dhe shpres prandaj ne eduam Allahun eshanu sepse ai përshkruhët aprika atributët dhe cilësit dhe emrat e bukura dhe cilësit e përkryjera. Përndaj, Allahu subhanehu e tala e duham, sepse në ka funizuar me gjdo gjë që e posedoj. Allahu në kuna thot, wa atakum in kulli masel të muhë, dhe ju dha, nga gjdo gjë që kini kërkuar, wa in të uddu nja me të Allahi la të hësuha, dhe nëse mundoheni që ti numroni, mirësit e Allahu gjërëshanu nuk do t'i arini ti numroni. Përndaj, Allahu subhanehu e tala kërkon të jemi të vedishëm për këto mirësi, të jemi të vedishëm për këto begati, dhe ato të knetan zisin dashurin dhe Allahu, subhanahu e tal, e cila në esens shfaqet në form të adhurimit për ullis dhe bindjes dhe urdrave të Allahu, subhanahu e tal. Për nda i bën ka ime lë gjauzije, rahmetullahi alejhi, Allahu e më shiroft, kur flet për dashurin e njerëzve, të të që njerësi që mësë shumë t'i e duan Allahun Allahu subhanahu et ala, jenë ata që mësë miri e njohin Allahun subhanahu et ala, e ata janë kush, ata janë të dërguar jetë Allahun subhanahu et ala, të cilët i din e ka njohur Allahun subhanahu et ala, e ka njohur ata në përmjet emrave dhe cilësive të ti të përkryjera, rezultatet apo efektet e të cilëve e shohin në jetën të e të, të përdiqme domethënë e kanë pa mshirën e Allahut xhehenau nëpërmjet ndikimit që e ka apo re reflektimin që e ka kjo mshirë në jetën tonë të përditshme. Në një rast pejgamberi sallallahu alaihi ve salam duke dashur me afru edhe pse nuk ka vend për krahasim, se sa e madha është mshira e Allahut ndaj robërave të tij. E merr shembull një një grua se cila e kishte për të qafuar foshën e saj. A dhe dridhej nga frika dhe mundohej se që në çdo mënyrë ta mbronin atë nga Dhe ajo keçbor as e ka humbëti afrot. Ja Edhe i pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasalam, a, sh a shikoni se çfar çfar bën kjo grua me foshin e saj? Ka thënë, po, mundon që ta mbron. Thot Allahu jeleshanuhu. Edhe i pyet pejgamberin, a vendon se kjo e kishte marr foshin e saj e kishte hedhur në zjarr? Thot, jo, asesi e shikon thotë i dërgojë Allahut se si ajo mundohet që ta mbron. Atëra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasalam, me të vërtet Allahu është më më shirshëm. Mëjë më ima shirësh nukauend për krahasin. Dhe roberëve të tij sesa kjo për foshnjën e saj. Prandaj kjo është vetëm një reflektim një ndikim i mëshirës së Allahut që ne e shohim e përjetojmë. Çdo kush është dëshmitar për mëshirën e Anës që ka për foshën. Prandaj si do të jetë mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Ai më siguri nukauend për krahasin. Prandaj dashuria e tyre dhe Allahu xheshanu që e kanë pejgamberët, është rezultati i Nohes se Allahu xheshanu njohje së emrave dhe cilësive të Allahu subhanahu a t'ale. Ne e kimi cekur edhe e kimi cituar të hadithin e pengamberisë Allahu a.s. Kur thot, inni le alamu minkum billahi wa atkakum lehem. Lehu, une më mirë se ju e njoha Allahu në gjershanu, përndaj edhe më i devoqëm. Përndaj, dashurien dhe Allahu subhanahu a t'ale, është rezultat edhe me siguri në kryet të listës të njerët që që mësë shumë ti e ka njohu dhe e ka ndashtë Allahu në gjershanu është pejgamberi jonë Muhammedi sëllallahu aleyhi wa sëllat. Në qita shtu, nëse e shikojmë jetën njërzore, ajo që në zhitë që të kemi dashuin tonë dhe Allahu subhanët talë, është bukuria dhe e, mënyrës e si, në mënyrë me regullë, me, do më thonë, e, duke i vendosë kufitët saktuara, e, dhe dispozitat të veçanta, së si e ka kryuar këtë gjithësi. Nëse e shohim dhe një pamje cida nga mahnit, nëse e shohim në qka që është me të vërtet, e bukur e kriuar, atër e kjo aludon në kriuësin e saj, krija aludon apo të regon, duhet të drejton në më mendin të tënë drejtë, Allahu Subhanehu etal. E kur Allahu Subhanehu etal e ka kriuar diqka të, të bukur, që ne e duham, edhe shfaqë e emocionet të dashurit e saj, atër e me sigurit se kriuësi është ajë cilë mësë shumë të duhet të, të shprejim dashurin të tënë dhe ti duke izbatuar urda dhe duke ularguar nga dalesat e ti në mënyrën e nështrimit dhe për uljes për Allah madhrisë Allahu subhanahu wa taala. Për dhe kjo dashuri, osh rezultat i ballafaçimit tonë të përditshëm me krijimin e Allahu subhanahu wa taala. Këto krijuive që i shohim, a që tek ne ndonjëherë krijojnë emocione të mahnitjes, të pëlqimit, të dashurisë, ato duhet i drejtojmë drejt Allahut subhanahu wa taala, sepse krijuesi i tyre është Allahu xaleshanu wa xalal jalalu. Kullet për dashurinë mënkaimi e cekë dhe një çështje shumë e rëndë. Për shpesh e ndriu kur e do dikë, mundohet që në çdo mënyrë që mos tia prishë çeve. Mos të shkakton ndonjë gjë e cila e bezdis atë. Dhe në një farë mënyrë ai i bindet atij dhe vepron ashtu si çdo ai i cili e don ai, do të thonë personat të cilën e daut. Prandaj thotë edhe kështu duhet të jetë edhe me Allahun subhanehu ve teal. Nuk mundemi ne të pretendojmë se duam Allahun subhanehu ve teal, edhe të thurim ndoshta edhe poezi edhe vjersha të ndryshme ku e shprehim dashurinë tonë nëse ajo dashuri nuk reflektohet në bindjen tonë te Allahu subhanahu wa taala. Ajo dashuri duhet të shihet në seriozën tonë, duhet të shihet në ëndrrimën tonë. Ajo duhet dashuria duhet të shihet në lëmosën që jep, në kujdesin që je ken i kenë ndaj familjes, ndaj prindërve, në respektimin e fëmijëve, në respektimin e vëllezërve muslimanë. Këtu shihet dashuria jote dhe Allahut kur ti i vendosë kufit që ti ka cektu Allahut Gjereshanuhu dhe jeton si pasasoj që Allahut e donë prej teje. Sepse nëse është e kunder ta, a there, ajo dashuri nuk është dashuri e vërtet. është vetëm një pretendim, apo vetëm një aktrim i dashuris. Sepse nuk ka mundësi që dikush të shprej e dashuri dhe Allahut subhana tala dhe në të njëjtën kohë të jetë i pa dëgju oshëm të rebelohet kunder urdhrave të Allahut Gjeleshanu o Gjelë Gjelalu. Përnda islami për neve kërkon që raportin ton, me zotin ton, kriusin ton të regullojnë, edhe të dominon aty dashurija dhe Allahut Gjeleshanu, dashurije cida shfaqet dhe reflektovët në vej pra tone, në përkushtimin ton, në pajisjen ton me veprat e mira për ditën e takimit me Allahun xheleshanu xhelaluhu. Është ditë ku ne do të takohemi, do të japim llogari, prandaj nëse ne nuk mundohemi që ta vetën me vej pra të pajisemi vetë me veprat e mira, atëh çdo pretendim i on i dashurisë te Allahu xheleshanu është i kotë, është i pavlefshëm sepse nuk e ka efektin e duhur. Efekti i duhur ku shihet në angazhimin ton në bindjen te Allahut subhanehu ve taala. Prandaj njerëzit kërkojnë për një, një njerëzit që e në besintar, dashurin e tyre dhe Allahu subhanahu et ala është faqin në mënyrë praktike me vepra dhe me nërstrim dhe Allahu subhanahu et ala. Gjithashtu, prej dashuris që i installon islami si një sistem i idejeve dhe i besimeve që është i përkryrë dhe i nevojshën për shëqenit tonë, Poste dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ne si muslimani duam gjith pejgamberet sepse njerzit te ciet allahu i ka zgjedhur e allahu ka zgjedhur njerzit me te mir dhe i ka dërguar dhe pejgambert kan ardhur te çdo popull me dhuratën me te çmuar ajo qe ti shpëton njerzit nga rruga e lahtitjes nga rruga e shkatrimit nga rruga e devijimit dhe ti vendosin ne rrugën e drejt prandaj dashuria jone ndaj tyre esh dashuria veçante ne veçanti Dashuria jon është ndaj pejgamberit ton, i, pejgamberi i cili është pejgamberi i fundit. Dhe është dashuri në të cilën ne e shfaqim qendrimin ton ndaj Muhamedit sallallahu alaihi ve salam. Allahu subhanahu wa taala e përshkruan Muhamedit sallallahu alaihi ve salam krahas asaj që e ka sjellë shpallën, e ka kumtuar dhe u ka qartësuar e tregon se Muhamedi sallallahu alaihi ve salam në të njëjtën kohë ka qenë edhe modeli praktik se si duhet të jetohet Islami. Thotë Allahu në Kurën, wa in në kele ala hulukin e adhim, ti me të vërtet o Muhammed, jenë një shkall të lartë të moralit. Iben Gjeri Taberi, duke komentuar këta jetot, Thotë Allahu Gjereshanu, i drejtojt pejgambejët së Allahu aleyhu e sëlem, i thetë, Thotë, o Muhammed, ti me të vërtet, kënjë shkall të lartë të edukatës. Kjo është edukata e Kurënit, me të cienë të ka edukuar Allahu subhanehu e tala, nërsa edukata e Kur është Islami në shtrimin te Allahu xheshanu dhe zbatimi praktik i dispozitave të këtij Islami. Kjo është ajo që mëcenika e më cini ka edukuar Allahu pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Gjithashtu nëna e besimtarë Aisha radhiyallahu anha kur e përshkuan pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem thot kanu khuluquhu alquran. Morali tikacin, Quran, Kurani kanu Kurani njemshi alel ardh jte Kurani shesten bitok. Prandaj këto cilësi që i shohim te pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem jo një jetim praktik. Njëu ka nevojë në një, një shoqëri moderne ka nevojë të mëson nga modeli i cili shihet. Do thonë se nëse jeta islame vetëm në aspektin e fjalëve, vetëm në aspektin e teorisë e nuk e shohim praktikisht, atëherë ka mos si e dikush të thotë nuk ka mos i ky islam nuk ka mos i etj. zbatohet ky islam është diçka që është vetëm ide, diçka që me të vërtetë nuk ka të bëjë me realitetin. Ndërsa Peygamberi sallallahu alaihi wa sallam kras shpadis, në e jep edhe argumentin, provën se këj islam ka mundësi të jetohet, këj islam ka mundësi që të jetësohet dhe të zbatohet, praktikisht në jetën. Përndaj edhe që ndryshmëria ndaj parimeva është diqka, që shumë me rëndësi me cinkarë Peygamberi sallallahu alaihi wa sallam. është i njohur rasti kur të Peygamberi sallallahu alaihi wa sallam ka kontaktu me shumë fise dhe ka kërkuar për të të mbroj edhe pejgamberi sallohu a.s. ka shpresua që nësa të japimbrojtje që të kjetë mate për hapsir për thirje. Edhe kontakton me fisin Benu Shejban. Edhe kjë fis i thot ne po të mbrojnë për gjitha fisave arabe por ku vjen qështja për mbrejtin e persis atër e ne nuk kejmë mundësit që të të mbrojnë sepse ne kejmë arveshje me mbrejtin e persis. Atër e thot pejgamberi sallohu a.s. e tregon parimin pse ka nevojë për mbrojtje, pse ka nevojë dikush kishte thënë pse pejgamberi nuk ka, ka bërë një hap, do të thotë hapas hapi që të fiton jo pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam sot iki islam kërkon dikë që do ta mbrojë nga çdo anë. Do të thotë kërkon dikë që do ta merr para parasysh ballafaçim me çdo forc, atëherë kur vjen momenti nëse dikush mundohet që ta pengon thilet. Prandaj tham pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam ne duam edhe ti emocioni i dashurisë që e kemi ne dhe ti O është rezultat i faktit se ai nuk ka sjell udhëzimin më të mirë, dhuratën më të mirë, e cila është rruga e shpëtimit në këtë botë dhe në botën tjetër. Në të njëjtën një kohë Muhamedi sallallahu alaihi ve salam praktikisht na e ka treguar se ky model është e ka mundësinë e aplikimit. Nuk është diçka që është teori, nuk është diçka që është bisedë, nuk është diçka që është në aspekt në sferën e bisedës, por përkundrazi është diçka që mund të zbatohet dhe të praktikohet. Për adha i Peygamberi sallallahu aleyhi wa sallam, këtu e të rego, dhe më tonë, i, i alermonë shokët e ti, edhe besintarët pas tyre, që da kemë parasujë se njeri ju nuk mund të apliotson imanin e ti, për dheri sa nuk e donë, Peygamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Për adha i thotë, Peygamberi sallallahu aleyhi wa sallam, në hadithin e ti të njohur, La juqbinu ahadukum hatta e kune ahabbe i lehi, min walidihi, wa waladihi, wa nasi e gjma ai nyri e si nuk më dom mua më shumë se sa prindërit e tij, se sa familjet e tij, dhe se sa gjithë njerëz. Domthon duhet të, të vendosen në pozitën më të lartë për këtë se ai ka treguar, domthon kjo është obligim për allahuxhan në 30 kohësh, mënyra se si ta kuptojmë dhe ta njohim Allahun në rrugën tonë drejt Allahut xhejeleshani. Tani ta një të bëjmë një shkëputje të shkurtër që të vazhdojë bisedën tonë në pjesën e dytë të misionit. Ju ftoj që ta ndiqni edhe në pjesën e dytë. Këtë të premjë përsi në emision, ishim duke folë për dashurin dhe pegamberit sallallahu aleyhi wa sallam, dhe thamë se ajo dashuri është rezultat i një falendërimit për mirësin me të cina Allahu Gjereshanu e ka dërgun Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, gjithashtu edhe është dashuri për shkak se Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam praktikisht nga ka të reguar se kjoj islam është diçka që mund të zbatohet në jetën tonë, është diçka që praktikisht mund të jetesohat, prandaj edhe ne duhet te mundohemi qe te ecim ne gjurmat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njeriu nuk do ta shijon ambërsin e imanit. Domethan njeriu i cili e don Allahu xhesha. E don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ve mundohet me jetu ne pajtimin, ne pajtim me ato udhime kuranore dhe me udhimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ai do ta shijon ambërsin e imanit. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe selle se nuk do ta, do të thonë apo kush i ka tre cilësi do ta shijon ëmbëlsinë e, e imanit dhe e besimit, e para është an yekunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa huma, që më shumë se çdo gjë, ta don Allahu ndër të dërguarin e tij. Sepse Allahu xhashanuhu është ai që t'ka krijuar, që t'ka furnizuar në të njëjtën kohë pejgamberi sallallahu alejhi dhe selle m'i dërguari i Allahut E cila ta ka treguar menin se si ti afrohesh Allahu xha'shanu. Përkjo se si si e parë, e dyta është an yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dhe ta do vëllahun e vet musliman apo dikant tjetër, vetëm për hir të Allahu xha'shanu. Domethën piknisja e dashurisë të jetë për hir të Allahu subhanahu wa ta'ala, e treta an yakraha an ya'uda fi al-kufri kama yakraha an yuqthafa fi an-nar. Dhe urenjë të, uren, të kthehet në mosbesim pasi që e ka shpëtuar Allahu Gjereshanu ashtu si që uren që të hidhet në zjarë. Përndaj, dashurje nda përgëmbejët sëlluallahu alaihi vësallam është dashurje e cila është obligim për neve. Në qytetrimi në islam ajo promovohet, por nuk është dashurje e këngave, e poezive, e, e, e, e, e risive të shpikura, por është dashurje e cila në vete i ka dy element e kryesore. Elementi i parë është që mos të ngrihet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më lart prej pozitës që e ka. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë la tutruni kama atrat al-nisara Isa ibn Mariam. Mos më ngritni më lart sesa e kanë pozitën ashtu siç e ngritën më lart kristiet Isaën binin e Mariamës. Por thuani Abdullahi wa rasuluhu është robi i Allahut, domethënë nuk ka asnjë element të hyjnis tek unë. Athejami i dërguari i tij, pandake është shumë anësi elementi që mos ta ngrisim pejgamberin Alasan në pozitën e hynis, ai është i dërguari Allahu xhashanu, është pejgamberi që na tregon rrugën, desa ne e adhurojmë dhe i përulim vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dërsa e ndjekim vetëm rrugën e adhurimit që na e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëso obligimi tjetër është që çdo gjë që ka të bëj me pejgamberin Alasan duhet ta veprojmë Shka është ajo? Gjdo lejmë që ne ka sjetë pejgamberi së Allahu a.s. duhet të besojme. Gjdo gjithë që ne ka urnuar pejgamberi së Allahu a.s. duhet të mundohemi që të zbëtëm. Gjdo gjithë që ne ka ndalu Muhammedis Allahu a.s. duhet maksimalisht të mundohemi që të largohemi. Dhe gjithashtu të aldurajmë Allahun që rëshanuhu në mënydën që ajna e ka mësuar. Se nuk mundet me ardh dikush me thot une ju mësoj një mënyrë më, më të mirë për adhurin dhe Allahu Gjereshanu se sa mënyra e pejgamberit së Allahu a.s. Aj ka qenë, si që thamë, a'alamuna billah vë akshana lillah. Aj që më mire ka njohur Allahun Gjereshanu dhe ka qenë mëjt dhe vaqëm. Pra dhe rruga e ti adhurimit është rruga që ne duhet të ndjekim. Pra dhe Allahu subhanahu e tala ta në kuran qartot kul in kuntum të hibbon Allahe fët ju habib kumullah, thuaj, do thënë Allahu, do me e vërtetu, dashurin që e ka njërzin dhe i, Allahut, e thotë, nëse ju e duani, Allahu gje e shanuhu, atër e thotë, ma me dhe resëm, thuaj ju atyre, që e të ndjekin rrugën tënde, atër e do t'ju doa dhe juve, Allahu gje e shanuhu, vajag fillakum, dhunubakum, dhe o t'i fal, më ka të tuaja, vallahu gafurur rahim, Allahu është fales dhe, wa rësule, fejnë të wallau, fejnë Allah, helaju hibur kafirin, thot, dhe thuaj o Muhammed së Allahu alesan. Pas që dhe tha, së cila është rruga, së si me arritur të këdashuri Allahu Gjeshani, ju thoth, thuaj bindjuni Allahu, dhe bindjuni të dërguarit e ti, e nëse ata e këthejnë shpinën, ata e dije se, aj Allahu nuk i do ata që janë më huasë. Gjithashtu, prej elementeve të dashuris që është pjese qytetrimit islam, au pjese vlerave Islami është edhe dashuria ndaj të tjerëve. Allahu xheishanuhu e ka nxitur besimtarin që të ketë çështje pozitive, që të ketë ndjenja të dashurisë ndaj vëllezërve të vet musliman. Edhe kjo të jetë pjesë e jetës së tij. Prandaj e ka lidhur këtë çështje edhe me besimin. E ka lidhur këtë çështje edhe me bindjen te Allahu subhanahu wa ta'ala. Fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Nuk beson asnjëri prej jush derisa të dashurojë për vëllain e tij atë që do të dashurojë për veten e tij. Nuk do të arrin në shkallën e besimit të plot. Njëri përderisa për, për vllahun e tij musliman nuk e do atë që e do për vetveten e tij. Prandaj, besimtari e shfaq dashurinë e tij ndaj vllaut të tij musliman me çështjen se e do për të atë që e dëshiron për vetveten e tij e dot që ai do të çelë ai të shpëton nga zjarri i xhehenemit e dot që ai të përfitojë mëshirën e Allahut në xhenet e dot që ai të jeton jetë të lumtur nën hijen e dispozitave të xheliatit dhe të islamit në këtë botë prandaj e do edhe këtë e shfaq gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar mënyrën se si të ranjë ose të thellë në zemrat tona dashuria që e kemi për vëllezërit tonë musliman edhe se si ajo dashuri të jetë Shkak për me hinë në gjenet. Thot, pengamberis Allahu a.s. La të t'kullu l'gjennete hatta t'u'minu. Walen t'u'minu hatta t'habu. Thot, nuk do të hinë në gjenet për dërisa të mos besone. Thot, nuk do të hinë në gjenet a i si cijë nuk besone Allah në gjërëshanu. Edhe nuk do të besoni për dërisa nuk e doni një e tjenë. Shikoni edhe këtu e përsërit se kusht i plëcimit të besimit i cili është, është kusht për hyrën e gjenet është dashërija ndaj dhaud muslimen. Pas e të tëtë, Ela dullukum, ala shejin, idha faaltu muhu të habebtum, atë dëshironi që t'ju tregoj diqka, të cienë nëse e veproni, do, do t'a doni njën e tjetin, do t'a doni njën e tjetin, tha efshu selame, bejnekum, për hapeni përshëndetin me selam mes selames, juve. Për ndaj kjo është një porosie e pe pejgambirës Allahu a.s. që tregonë, Së kushti i besimit është dashuria ndaj vllaut të muslimanit. Dhesa rruga për marritur që të shtohet dhe të përhapet kjo dashuri është përhapja e selamit. Gjithashtu Allahu xhashanuhu nëpër pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem naqëshillon se si ti mënia nojm shkaqje të cilët kanë mundësi ta përçojnë besimtarin, ta përçojnë besimtarin edhe të shkaktojnë urrejtje mes tyre. Thot pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem: "La tahasadu". Mosqini ziliën e tjetrës wala të bavadu, mos të keni urejti një dhe tjetërit, wala të naferu, mos ja këtheni shpinën një dhe tjetërit, wala të katau, mos i ndërpeni lidhjet që i keni mes juve, wakunu i badallahi i khwana, dhe bëhuni o roberit roberi e Allahut vlezër, si kur vlezër, mundohoni që është do gjithë që ka mundësi, që të shkaktoni në argimin e juajnë prej një dhe tjetërit, ta lërgoni nga jetët e juajnë. Kjo, ka të bëjë me mendimin e mirë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala na, na mson edhe na thot se inna dhanna kذب alhadith se mendimi para mendimit, para gjykimit është gënjeshtra më e madhe. Inna dhanna la yugni min alhaqi shay'a. Do të aspa nuk ia afrohet të vërtetës para gjykimit. Prandaj mundohuni vëllezër të nderuar që ti largoni nga vetvete juaj mendimin e keq që e keni pëllëzërit tuaj, tuaj dhe mundohuni që ta ruani unitetin duke zbatuar këto porosite e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prandaj that pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yahillu lil muslimin an yahjura akha hu muslim fawqa thalath do nuk lejohet besimtare qe ta braktis te bojkoton te ndërpres lidhjet e tij me vllahun e tij musliman moshum se 3 dit atëra më i mirësh ai i cili i pari jep selam pas qe të kalon doon më i mirë osta i cili i pari jep me selam gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala ne kur na, do thon, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith e tregon realitetin e unitetit që ekziston mes muslimanëve. Dhe së çdo prishje të raporteve që i kanë muslimanët mes vetes reflektohet në jetën e tyre shoqërore. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Metaul mu'minina fi tawaduhum." vë të rahumihim vë të atufihim me thëllëgjeset, shënë budhi besintarve në dashuin që e kanë njëri për tjetrin, dhe në mëshiren që e kanë njëri për tjetrin, dhe në solidaritetin që e kanë njëri për tjetrin, o stikur shënë budhi një trupit, i dhe është të ka minho odvun të da le husa i rullëgjeset i bisehri vë l'huma, nëse një piesë lëndohët apo i ka përnë smudja atëre tërë trupi vua nga, në temperaturë e lartë dhe nga pa gjumësia. Pra ndaj kjo shumë e në nëndësi që nërëta kemi parasysh. Gjithashtu, muskrimat, edhe përket kemi folë, nuk kanë a priori qëndrim negativ në dajë ata që nuk e në mosë janë. Për kundra zi, besimin në dajë Allahut, bes, besimin e pejgamerin së Allahu a.s. nëzit ata që ata maksimum në deli në piken kulëmore të angazhohan që ti uzojnë gjithë njerëzit në rrugën e drejtë. Për në të allahu subhanehu e tala, duke, duke e përkujtuar pengambenin së allahu aleyhi vesellem dhe duke e përkujtuar angazhimin e ti, që sa më te për për njerës vë ignorant, jo besintar, të lërgon nga rruga e gabuar dhe nga rruga e devijimit, të të falat të dheb nefseke, aleihim haserat, a do të shkatroshet vetën, për shkak se mërzit u se ata nuk besojnë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Allahu Gjershani ndelon, Muhammedis Allahu Aleyhusem që ta shkatronet vetën, e ti përshkak se disa njerës jo besin të tarë nuk je pranojnë uldzimin, edhe nuk e ndjekin rrugën e Allahut subhanehu etanë. Gjithashtu prej dashuris që e ka instaluar dhe e ka vendosur si parim në botëkuptimin islam, osh edhe dhe së dashuria dhe i bashkëshortës. To Allahu subhanehu etanë në Kur'an e ka përshkuar raportin me së dy bashkëshortëve me një mënyrë e cila është aqë e qartë, aqë e bukur, dhe aqë reale, sa që me të vërtet nuk ka fjalë më e mire cila e, e, e shprej raportin që duhet të aket buri dhe i grua se dhe i grua janë dhe i burit. Të të dhonë në Koran, hunne li basun le kun, wa antum li basun le hunne. Ata janë robët, tesha të jua janë, dësa dhe, dhe ju jeni petë ku i tyre. Dhe më thonë, aqë jeni afë, njëni me tjetën, sa që jeni ne pozite në, robave që e keni njëri për tjetër. Për Allahu subhanu e tala, ta e ka, ka, ka të reguar këtër. Gjithashtë në një aja tjetër, o min aja atihi, en khala khala kum, min enfusiku me zvajja, dhe nga argumentet e madhëris së krimit Allahu Gjereshanu, ërse për ju, nga doj juaj, krioj edhe bashkëshorët në tuaj, litesku në uj lejha, që të gjeni prejhe, prushim, dhe qëtësi për në tyre, wa gja alebejne ku me waddet e m dashurin edhe më shiren i në fidelike le ajatin i ka umjet e fekerun në këto gjera që po i shihni për atyuve, ka argumente për atë njëras që mendojnë, që meditajnë. Prandaj, thot i bën këthiri, nuk ka aferim më të madhë me s'dy shpirtrave sa ka brenda martesës me së bashkëshortëve. Prandaj, pe nga verësallahu aleyhu e sellem në ka përositu që të kemi sjedje të mirë ose të usubin njësa i hajra, keni kujdes dhe sidhën i mirëndaj, grave, si ku se e cekëm, ma herët. Përndaj, thot, edhe brenda këti raportit, njën me randësi shumë, qështë, dy qështë e shumë randësi, apo dy elemente shumë randësi, ajo është dashuria e ndërsjel, e cila e jep fuqi dhe vullnetë punës, gjithashtë të dhe mëshira, kur vjen koha, kur ndështë të shkallë e dashuris, nuk është nartë që nivel të lartë, e ndërsje dhe që ja kryohet mes dy bashkëshorte. Për daj, nëse shikojmi historinë në jetës e pengamberet sëlluallahu aleyhu sëllam, do të të shojmi se pengamberet sëlluallahu aleyhu sëllam shpesher i ka, por ositur shokët e ti që të kenë kujdes. I në li nefsi ke aleyhi ke haqqan, o li ehli ke aleyhi ke haqqan. Ti vetë, dhe vetë vetës tënde ke disa obligime që i ke pa tjetë që ti kryesh, gjithashtu edhe dhe familës tënde ke obligime Gjithashtu edhe nda njerëzën e pozicisë kjo obligim, prandaj çdo kujt jepja, haqun, gjithashtu pejgamberi sallallahu alejhi ve selam tregon disa raste mërirën praktike se si të dalim nga nga disa kriza, brenda martesore, në momentet kur doshta djalli mundohet që ta prish këtë harmoninë që doshta bizetonë një familje. Prandaj kthimi në librin e Allahu xheshanu dhe në sunetën e pejgamberit sallallahu alejhi ve selam është shërimi më i mirë për të të i kalu gjitho kris. Pra daj, pej nga meri sallallahu aleyhi vesellam, kur flet për bashkëshortet, flet si kur dy njërës që e ndihmën njëri tjetrin në rrugën e Allahu, subhanehu a tal. Pra daj, është njohur hadithi i Muhammed sallallahu aleyhi vesellam, ku flet për gruane cias si gjohet natën, edhe së përkat me uj, burin e saj qedaj të qohet, edhe të fiton nga mirësit e natës. Nga mirësit, kur Allahu gjereshan në zbret në q edhe kërkon kush kërkon do të thon i lip a, i lip ata që kërkojnë Allahut edhe ju premton se do të i përgjigjet në lutjet e tyre prandaj dashuria ndaj bashkëshortëve është pjesë e konceptit islam pjesë e cila mundëson që ne të ndërtojmë një një familje të shëndosh po të mos ekzistonte kjo nuk do dashuria dhe mshira atyre edhe vetë ndërtimi i familjes zotërishte i vështirë, edhe vetë edukimi i fëmijës do të ishte i komplikuar dhe i ndërlikuar, prandaj Allahu subhanahu wa taala na urdon çe ta kemi këto paraicish edhe të mundohemi ta kultivojmë. Të mundohemi ta kultivojmë. Prandaj për rastet kur lejohet me ushtu diçka apo me zbukuru fjalë fjalët është kur kemi mos pajti me s'dy bashkërorëtëve, atër e lejot, apo i lejot burit që të fletë fjalë ku është tonë të mjëndët. Nuk thamë ku i lejot gënjeshta, por i lejot që të shtonë në përshkrymin, kretë me qëdhim që të rikëthejt harmonia në mrenda familës. Kjithashtu prej dashuris që e ka përmend pejga merës Allahu Alekhë vësën në hadithet e ti, është edhe dashuria ndajt disa vendeve. është i njohur Fjallin i pejgamberit së Allahu a.s. Fjallet e ti që i thotë kur largohet prej mejkës, kur banor të mejkës edhe tyrojnë që ajtë të braktisë, që të e ti dhe të, të, të, të, të, të shpërngullit në medine kër thotë, Wallahi inna ke lekhajru ardillahi e habbu ardillahi i leje. Me të vërtet ti e toka me e mirë që i ka kriur Allahu Gjeshano, dhe toka me e mirë Allahu që une e dua. Walla ula anna kaume, ke, kaume ki e kërëgjuni le ma kërëgjtu mingi dhe më të potëmësisht e populli ytë, i cili më largohi për e te nuk do të kisha, nuk do të kisha dalë për e te asë njerë. Për nga me sëllu vazam i detot me kësë vendit ku o shëritur edhe njëriu me jetën e ti lidit për vendin, vendin e ti. Që nuk do më thonë se ne ti shenëtërojme apo ti te i kalëm kufit në madhërimin e, e atyre vendet, por e, islami e lejon një dashuri të tilë ndaj vend, vend lindis. Gjithashtu edhe kur vjen në medin e për nga me d Flet për kodrën e Uhudit. Thuhet se Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, hadithë të transmetuar nga Buhariu dhe Muslimi, bashkë me disa shokancën duke u kthy nga një prej betejave. Ai tha te pejgamberi, "Ndonëse është betejëta e Bukut." Ai tha te pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, duke i ofruar Medinës, i tha, "Unë do të shpejtoj." Derisa kush do ka mundësi dhe dal ngadalë se të kthehet në Medinë, s'ka nevojë të shpejtoj. Edhe kur i afrohet do më thonë kufive të medinës thot hadhi hitabe kjo është medinje, kjo është qyteti me i bukur, me i mirë, me i pastër, me i qilëtër vë hadha uhud dhe sa kjo, kjo kodrë është kodrë e uhudit, djebelun ju hibbuna wa në hibbuhu është një kodrë cilë në do neve dhe ne duam ata, ne duam këtë kodrë, dhe kjo është dashurie uh, Allahu subhanehu e tala, thot se toka e do besintarit qedhi e do besintarit për shkak se në atë të tok aj e jeton që dhimin kryesor për të cina Allahu Gjereshanu e ka kryuar. Ajo është nështrimi dhe Allahu Subhanehu Vatale. Ajo është bindja dhe udrave të Allahu Gjereshanu. Ajo është për ullja para madhërisë Allahu Gjereshanu. Ajo është jetë në të cina e ndjek rrugën e pejgamberisë Allahu Alehi Vesellem. Për ndaj, Allahu Gjereshanu hu, kur e do një rob, e bën që edhe njerësi tjerë të do thamë në një hadith apo transmeton një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thot pejgamberi alajhi wasallam, inna llaha idha habba 'abdan da'a jibril fa qala lahu inni uhibbuhu fa hibbuhu. Qëdo Allahu xhashanuhu nje rob, e thot Xhibril alajhi wasallam dhe thot unë dua këtë njeri. Prandaj ti duaj atë. Atëre Xhibrili i thret banor të cilë do thot me të vërtetë Allahu e do këtë rob, edhe ju duajeni këtë rob. Ehlis, edhe këta njëri e duan edhe banorët e qjellit, pas ta ju da u lehu lkabul fil ard, pas ta e bën Allahu që ai njëri të jeti pranuar edhe tek banorët e tokës. Dhe sa njëri ta është, a për kunder ta, ka dhe për ata që Allahu e urenjë. Kër Allahu gjereshanu e urenjë njëra ube, e thratë Gjibrilin dhe thotë une urejë këta, pa dhe edhe ti urejë a ta. Pas ta i Gjibrili, këta lajm uapërcjell banorëve të qytetit dhe thot me të vërtet Allahu e urren këtë njerëzi prandaj edhe ju urreni. Pastaj i thot njerëzit e urren edhe në tokë, do të thonë edhe banorët e tokës e urren. Prandaj është thënë në hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për njerëzë më të këçin, janë ata për të cilëve ikin njerëzit tjerë për shkak të friqës nga keçburia e tyre. Nga keçburia e tyre. Prandaj Allahu subhanahu wa taala kur flet për faraonin dhe dëgjën e tij pasi i ka shkatruar e kjo ka thëby me gjithë. Jo besimtari thotë, "Fema baket alaihi mussamaa wal ard wama kanu munzarun." Përta nuk çajtin as qijet e as toka. E atyra nuk i dha edhe afat tjetër. Domethën asgjë nuk pikllot. Dhe sa realiteti ose për besimtarin që kanë edhe toka, vendi ku ka bosejthe, gjithashtu edhe kanë edhe qielli, ato vende nëpër të cilave është ngritur vepra e tij e mirë. Përnda, Allahu subhanahu et ala, e bon që krijesat e ti, që i edhe toka të piklohen, të mërzitën për vdejke, ma djekari vajete se 14 dit, si sotibë nabasit, qanë vendi i sejshdës për atë njëri që i ka ndru jetë në atë vend kër e ka madruar, Allahu subhanahu et ala. Përnda, ajo që e lirë njëri unë me token, që e bashkon, apo raporti dëshujës që kriotë, është i lidur me dashurin dhe Allahun subhanehu e tala me raportin e ti me kryuosin dhe sunduosin Allahun Gjereshanu për dhe këtu shihet edhe efekti pozitiv këtë edon Allahun Gjereshanu e dojnë banorët e qilit, edonë banorët e tokës edonë vetë toka, gjithashto dhe nëse urejnë Allahun Gjereshanu atëre edhe urejtja vjen nga gjithë këtë, këtë kategorit që i përmenet Allahun në rjus qetna, forcon në rrugën e ti të drejt që të ne e përkushtim në veprat e mira, që të ne mundëson që inshalla këto vlera të dashuriz në dhe Allahut, dhej pejgamberi së Allahu alesem, dhej muslimano në përgjësi, dhej njerazve, të jetësojmë në jetën tonë. Edhe këto të janë rezultat i bindjes tonë dhe nështrimi tonë dhe Allahut, subhanahu wa ta'ala. Allahu në lusë që të mësh mëshironë dhe ju përshëndesë. Salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.